Ті, хто прийдуть на згарище, знайдуть там обгорілий труп, а машина, залишена поряд з будинком, вкаже їм, що труп той я, стара, зареєстрована на моє справжнє ім'я машина. Опізнати мене нікому і порівнювати нема з чим. Бо навіть моя медична картка давно вже вилучена з поліклініки. А операм вигідно якомога швидше закрити справу. Чи ж потрібен їм іще один глухар? Таким чином, хоча б на деякий час я стану мертвим. Ну, звісно, коли я з'явлюся в Малюченка, Мене неодмінно засічуть. Та це вже не буде так важливо. Я отримаю свої гроші, і після того громадянин Градов зникне назавжди. Залишиться тільки ні в чому невинний турист Бойко, який бажає на певний час виїхати за межі батьківщини. Намить у мені прокинулося сумління. Воно щось несміливо забелькотіло про боягузливість і про почуття відповідальності перед рідним народом та рідною країною, але я швидко заткнув йому пельку. З вовками тільки так і треба. По вовчому. Перевертнів на кшталт великого магістра не вмовиш, і сподіватись на їхнє милосердя не має найменших підстав. А народ? Ну що ж, він матиме те, на що заслуговує. Я, на щастя, не Христос, не мав в мене повноважень спокутувати гріх усього людства. Тут зі своїми б розібратися, а інші вже як-небудь самі, без моєї допомоги. Ні, звичайно, я передам касети з записами до СБУ чи до МВС. Дещо наговорив наплівку і я сам. Ось нехай силовики займаються орденом. І тими, хто за ним стоїть, розшукують свідків, якщо зможуть, і якщо схочуть. Та це вже їхні проблеми.